Basmallah, Alhamdulillah, Wassallatu Wassalam ala Rasulillah wa Baghdud. Kata Mencanfurahim Allah Taala di kitabnya istimau Jiuish Islamia, ala harb al-maqtil wal-jahmiah, asaluhu di Sahihin, lahiran hadis ini adalah lebih utama dan lebih penting. Di dalam hadis ini, kalau ada orang mati lamata ahlul jannati walau anna ahadan mata hazanan lamata ahlun nar bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ba'i ikhwatul kiram Rahimahumullah kita di penghujung penyebutan dalil-dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala di atas pada pekan beberapa pekan yang silam kita menyebutkan ya kisah hari kiamat ketika telah masuk ahli surga ke dalam surga telah masuk ahli neraka ke dalam neraka maka Allah Subhanahu wa taala berdirikan antara surga dan neraka kematian dalam bentuk kambing yang disembelih Setelah itu disembelihlah kematian tersebut dan dikatakan kepada ahli surga, ya wahai ahli surga, kholoodulamaut, kekallah kalian selama-lamanya abadi. Tak ada lagi namanya mati, karena kematian telah disembelih. Maka mereka pun bergembira, ya, karena semua kenikmatan yang ada jangkanya tak nikmat ketika habis. Kenikmatan surga tiada jangka selama-lamanya. Dan dikatakan kepada penduduk neraka Ya ahlan nari khuludun la maut Wahai penduduk neraka Kalian kekal dalamnya Tak ada lagi yang namanya kematian Maka mereka pun menjerit Mereka menyesal Mereka histeris Karena segala macam penderitaan Jika berakhir Ya akan berubah penderitaan menjadi kenikmatan Hidup di dunia ini Senantiasa kita Ya Menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan, keretihan. Tapi setelah itu kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Maka segala macam penderitaan yang ada akhirnya bukanlah penderitaan yang hakiki. Ya, penderitaan yang hakiki adalah penderitaan yang tak pernah berakhir. Itulah penderitaan di neraka, jahannam ya dan bila. Kata beliau, ya, hadis itu adalah hadis yang terima di rahim hasan sahih. Dan hadis ini sebagian dari redaksinya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi redaksi ini redaksi yang paling sempurna. Ya, yang dalamnya terdapat hal-hal yang sangat ya membuat kita kecut dan takut. Wa fil hadzin li Tirmizi dalam nafaz lainnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Fa law mata farahan lamata ahm Sekiranya ada orang yang mati karena senang Ya maka akan matilah di surga. Walau an ahlul mata huznan lamata ahlul nar. Anda kata ada orang yang mati disebabkan karena kesedihan. Maka niscaya akan matilah penduduk neraka. Subhanallah. Ya ini menunjukkan dahsyatnya kesedihan mereka. Kalau andai kata bisa mati mati mereka, karena sedihnya mati. Tapi tak ada lagi kematian. Kalau andai kata ahli surga gembira yang begitu dahsyat ya andai kata namanya di surga sana ada kematian akan mati mereka karena gembira gembira yang bersangatan membahayakan sedih yang bersangatan juga membahayakan ya yang paling itu adalah yang pertengahan makanya dikatakan kalau saja ada kematian akan mati ahli surga karena gembira kalau ada kematian, akan mati alih neraka karena bersedih. Ya? Maka jangan terlampau bersedih dengan menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Ya, kesedihan bisa membinasakan seorang, mematikan dirinya, membuat dirinya sakit, membuat stres. Ya? Dan jangan pula terlampau bergembira dengan apa yang diperoleh, dapatkan. Kata Allah, liqai la tafrahu bima'atakum. Agar kalian jangan terlalu senang dengan apa yang kalian dapatkan. Wala ta'sau 'ala ma Jangan pula terlalu bersedih dengan apa yang terleluput dari kalian. Yang ideal adalah yang tengah-tengah. Jangan terlalu bergembira, jangan terlalu bersedih. Ya, hidup ini beginilah keadaannya. Ya, selalu berganti nikmat dan penderitaan. Kalau dapat nikmat, jangan gembira kali. Kalau dapat ujian jangan sedih kali. Naam waraw al haritu Abi Usamata taufiqun ibnu ibnu ibnu Abi Usamata taufiqun nabi, ibnu ibnu Abi Usamah taufiqun nabi, ibnu ibnu Abi Usamah taufiqun nabi, ibnu ibnu Abi Usamah taufiqun nabi, ibnu ibnu Abi Qala inna Allah layakrhu fi al-sama'i an yuqtta an yuqtta an yuqtta' an yuqtta' Abu Bakr fi al ولا تعارض بين هذا الحديث وبين كَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث رؤية أثبت بعض وأخطأ بعض لوجهين. أسبuka. Al-Halif ibn Abi Usayb ibn Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Uba bin Samit dari hadis Ubadah bin Nusayr dari Abdurrahman bin Qann ujungnya dari Muad bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi beliau bersabda Inna Allah la yakrahu fis samai an yukhatta Abu Bakr fil ardh susungguhnya Allah yang di langit tak suka atau benci Ketika Abu Bakar di bumi ini disalah-salahkan Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, Siddiq Allah tak rela Abu Bakar, Siddiq itu disalah-salahkan Apalagi dikafirkan, apalagi dikutuk ya. Tapi hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh sebuah ulama' bermasalah sanadnya ada perawi yang majhul ya sebagian menyebutkan tak benar riwayat ini ya dan tak ada sama sekali pertentangan antara perkataan Rasulullah bahwasanya Allah benci Abu Bakar itu disalahkan dengan perkataan nabi ketika sahabat disuruh Nabi menceritakan mimpinya masing-masing. Maka Abu Bakar ketika itu diminta Rasulullah menafsirkan mimpi itu, mentakwilkan mimpi. Abu Bakar mentakwilkan mimpi sahabat tersebut kata Nabi asabta wa aqta'at ba'adhan. Apa yang kau takwilkan sebagian benar, sebagiannya keliru. Taklah bertentangan dengan hadis di atas, karena dua perkara. Nam. Ahaduhuma duhuma Allah subhanahu wa taala yakrah yakrahuhu takhti'ata ghayrihi min ahadil ummati la tak la takhti'atu la takhti'atur rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi amrin ma fa'inal haqq wa as-sawaba ma'ar rasuli sallallahu alayhi wa qatan bi khilafi min al ummati fa'innahu itha akhta'a as-sadiqu itha akhta'a as-sadiqu Fa innahu itha as-siddiq raji anhu lam yatahaqqaq lam yatahaqqaq anna as-sawaba ma'ahu bal ma as-siddiq as as-siddiq wa fi amrin ma illa wa kana as-sawabu ma'a as-siddiq anhu kata beliau ana dua kana dua Allah taala dapat dikatakan hadis di atas bertentangan yang pertama Allah Subhanahu wa taala yakrahu takhti'a ghairihi min ahadil ummati lahu ya karena Allah Subhanahu wa taala membenci jika ada orang yang menyalahnyalahkan Abu Bakar daripada umat ini la rasul berbeda dengan nabi yang menyebutkan kesalahan Abu Bakar Siddiq karena nabi dengan wahyu ya La taqti'at ar-rasulillahi fi amrin ma, bukan nabi yang mengingkari Bakar Siddiq. Kalau kata nabi, ya tentunya nabi bersamanya wahyu, Bakar tidak memiliki wahyu. Ya, tapi apabila umat selain yakni umat selain daripada Rasulullah SAW mereka tak berhak menyalahkan Abu Bakar Siddiq. Fa innal haqq wa sawaba rasul, nabi berhak karena nabi senantiasa bersamanya kebenaran. Dia dukung dengan wahyu. قطعا بخلاف غيره من الامه berbeda selain rasul fainahu idza akhta'a as-siddiq radhiyallahu anhu lam yatahaqqaq anna sawaba ma'ahu ya jika Abu Bakar Siddiq itu keliru khilaf menunjukkan bahwasanya tidaklah terwujur segala macam kebenaran bersamanya karena dia bukan rasul bukan ma'asum bal mata nazaa as-siddiq wa ghayruhu fi amrin ma Ilah wakannas sawab maksedik wadduulahanhuallah. Tetapi jika ada perselisihan antara sahabat dengan Abu Bakar sedik biasanya Abu Bakar sedik ialah yang benar, karena begitu dalam ilmunya. Mereka kata para sahabat, Kana alamuna, kan alamana adalah Abu Bakar sedik yang paling berilmu diantara kami. Ya, semakin tinggi ilmunya semakin kecil peluang kekeliruan padanya. Ya. Naam. Atsani an anna takhtiyatan huna nisbatuhu ila al-khata' alladhi al-ithm ka ta'ala inna qatlahum kana fit'an kabira la min al-khata' alladhi huwa diddul ta'ammudi wallahu a'lam. yang kedua. Tak ada hal dikatakan bertentangan antara hadis pertama Allah membenci Menyalahkan Abu Bakar Siddiq Allah yang di langit membenci orang menyalahkan Abu Bakar sedik dengan perkataan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq engkau benar sebagian salah sebagian yang kedua ada takhtia ta'una nisbatul khutul lathihul ismu yang dimaksudkan dengan ya perkataan Allah membenci Abu Bakar itu disalahkan makna disalahkan adalah yang kembali kepada dosa karena kesalahan itu bisa berbentuk dosa. Ya, tak layak dikatakan Abu Bakar Siddiq itu berlumuran dosa. Ya, ke kaulih taala karena Allah kadang-kadang memaknai kesalahan dengan dosa. Berfirman, "Inna qatluhum kabira." Sesungguhnya membunuh mereka adalah merupakan kesalahan yang besar. Maka makna hadis Nabi sallallahu alaihi sesungguhnya membenci disalahkan membakar Siddiq maknanya ketika dia dianggap berdosa berlumuran dosa. Ya. Lah minyak khati illah dihudud ta'amud bukanlah makna kesalahan itu adalah kesalahan karena kekeliruan yang tidak disengaja. Allah alam. Jadi bapa kesidik mengatakan, ketika Nabi mengatakan bapa kesidik, engkau benar sebagian salah sebagian Ini adalah, ya, kesalahan yang bukan disengaja. Ijtihad. Namp. Wafi syohih al Bukhari. Wafi syohih al Bukhari. Rahimahullahu taala. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأزنهتها خضوعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ما قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث وفي الصحيح البخاري حديث لإنه نلم شيء بخاري Anna bi Hurairah dari Abu Hurairah semoga Allah meridhaiinya, qaal dia berkata, "Idza qada Allahul al amra fis samaa", jika Allah menetapkan keputusan di langit. Ya? Jika Allah menetapkan keputusannya di langit sana. "Dharabatil malaa'ikatu bi ajlihatiha", maka malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. "Khud'a lana li sebagai tanda merendahkan diri mereka menghinakan diri mereka mendengar perkataan Allah keanahusil silatun ala sofwan seolah-olah dia adalah merupakan rantai yang dipukulkan di atas batu cadas ya faida fuzjan kulo biham seketika mereka pun pingsan ketika Allah berkata-kata menetapkan keputusannya mereka pingsan karena takutnya kepada Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam Tatkala mereka siuman daripada pingsannya hilang rasa takut tersebut kalu maka mereka berkata bertanya kepada Jibril maka lah Rabbukum Jibril apa yang telah dikatakan Tuhan kalian kalul haka maka berkatalah Jibril Allah mengatakan yang benar wahwalhalil qabir dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar ini menunjukkan Allah di atas kerana Allah menetapkan keputusan di mana di atas Naam وروا أبو نعيم من حديث من حديث شعبة عن الحكم عن مجاه عن مجاه عن مجاهر عن, عن أبي عباس رضي الله عنه, عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يشرب على حاجة من حاجات الدنيا Fyadk, fydakur, fydakuruh Allahu min fauk sabang semeawat. Fayakul malaikatin, inna abdi hada, kada ash ashrafah ala hajat min hajat dunia. Fain fatin fatin fatahtuha fa lahuh, fatahtu lahuh baban min abuabin nar. Walakin az, walakin azu azuha anhu fayas fayas bihu fayusbahu fayusbahu fayas fayas bihul abdu ghadan adan adan ala ala ana milihi yaqul man dahani min sabaqani man sabaqani man sabaqani wa ma hiya illa rahmatun rahimahullahu biha wa rawahu abu nu'aim al imam abu nu'aim radhiyallahu anhu dari hadis syu'bah dari hakim dari mujahid dari ibnu habbas Adapun hal dia berkata bersabda Rasulullah SAW alaihi wasallam innal abda la yushrifu ala hajati min hajati ad terkadang seorang hamba begitu ingin mendapatkan ya berbagai macam-macam ambisi-ambisi dunianya ingin mendapatkan ambisi-ambisi dunianya cita-citanya tinggi perilaknya ya perilaknya kuat Ingin mendapatkan ini, itu membangun ini, membangun itu, membeli ini, membeli itu, banyak sekali. Ya, fa'yar kurhu Allah min fa'ukisab isamawat dan Allah mengetahui dan mengingat apa yang disebutkan amba tersebut yang diinginkannya Allah mengetahuinya, mengingatkannya dari atas langit ketujuh. Fa'yakulu maka Allah berkata malaikati wahi malaikat Inna ina abdiha daqad ashraf. Al hajat min hajati sesungguhnya hambaku ini menginginkan ya kebutuhan-kebutuhan hajat ambisi-ambisi dunianya fa in fatahtuha lahu fatahta lahu fatahtu lahu baban min abwabil nar kalaulah Ku kabulkan apa yang diminta itu sungguh Aku telah membukakan baginya pintu ke neraka Artinya ikhwatul kiram tak semua yang kita inginkan itu baik dalam pandangan Allah Jalla wa ala. Ya, akhirnya Allah gagalkan keinginan kita Kerana rahmatnya kepada kita Kalau dia kabulkan tak masuk surga kita ya. Kalau andai kata Ku bukakan baginya apa yang dia kendaki Ku sampaikan dia kepada tujuannya Berarti aku telah membukakan baginya pintu ke neraka Bagaimana kebutuhan kita tak terpenuhi hajat kita tak sampai Banyak-banyaklah kita berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala Payah-payah lamarna orang ditolak. Udah enggak sabar aja. Mungkin itu yang terbaik Baik kita. Ya, payah-payah masukkan proposal supaya diterima. Ya, di instansi tertentu perusahaan ditolak. Ya, payah-payah menyiapkan segala sesuatu agar terwujud keinginannya. Maksimal bekerja, upaya ikhtiar semua sempurna tapi tak jebol. Ya, maka banyak-banyaklah berprasangka baik kepada Allah Jalalallah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wataala mengatakan, waasaan tuhibu sya'nuhu wa, wa sharulnaqom. Boleh jadi engkau menginginkan sesuatu itu jelek bagimu. Allah katakan, waasaan takrohu sya'nuhu wa, wa khairulnaqom. Boleh jadi kalian membenci sesuatu keadaan, sesuatu perkara, padahal itu yang baik-baik kalian. Wallahu a'lamu antum la ta'lamun ta Allah tahu kita tak tahu Inilah ni'matnya beriman kepada takdir Ni'matnya ridha kepada ketentuan Allah Jadi tak gila kita Ketika tak ketemu apa-apa yang kita inginkan Berapa banyak orang gila Gara-gara tak mencapai tujuannya, cita-citanya Gila ya Banyak yang gila Gara-gara cinta saja banyak yang gila Subhanallah, gara-gara harta banyak yang gila. Ya, apalagi nanti dekat-dekat masa pemilihan. Lepas pemilihan itu banyak yang gila. <laughs> Lupa diri dia. Ya enggak becet, tengok ajalah nanti. Karena terlalu besar ambisinya terhadap jabatan, kekuasaan dunia yang belum tentu baik baginya karena dia menganggap itulah finalnya itu yang terbaik ketika tak ada apa dia stres padahal Allah siap untuk lebih baik daripada itu Sekiranya dia tahu ya Walakin ya, azuhu, ya azu ya azu azuha anhu nih enggak pas sini kalimatnya tapi maknanya tapi aku palingkan dia dari apa yang di inginkannya itu dari ambisinya tersebut ya fa yasbihul abdu 'adzan ala ana malei sehingga hamba tersebut karena geramnya dia tak tercapai tujuannya dia gigit jari-jari tangannya karena geram yaqulu man dahani man dia berkata siapa yang mendahului saya ini siapa yang mengalahkan saya ini Kenapa aku tak berhasil? Kenapa tertolak? Kenapa tak lulus? Wa maхиillah rahmat, wa maхиillah rahmatun min al umahiillah rahmatun ya rahimahulillah bia. Padahal dia hanyalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya dia selamat. Jika dikabulkan dia binasa dan celaka. Asyahid ya, as dalam hadis ini. Ya dikatakan wahai Allah dari atas langit ketujuh. Ya mengingat apa yang diinginkan hamba tersebut dan menghalanginya. Menunjukkan Allah di atas. Naam Wafī musnad al Imam Ahmad bin Haris Usama Tabrizi radhiyallahu anhu Qala kul ya Rasulullah. Lam arakat asumu min syahrin min syuhuri ma tasumu min min Sha'ban. Qala zaka syahrin dan dalam kitab musnad yang dikumpulkan oleh Muhammad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 Maka Nabi mengatakan bulan ini adalah bulan banyak orang lalai ibadahnya. Bainur Rajab war Ramadan dialah bulan terdapat antara bulan Rajab dan Ramadan wahwa syahrut turfa'u fil a'mal. Dialah bulan yang diangkat kepadanya amalan-amalan ila rabbil alamin. Kepada Allahu jalla wa ala Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana Maka aku sangatlah berharap ketika amalku dibawa aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu di langit karena diangkat kepadanya seluruh amalan manusia. Ya. Yeah? Dan hadis ini adalah hadis yang dipesisihkan kesahihannya. Ya, yeah? yang jelas memang benar Nabi berpuasa paling banyak pada bulan Sya'ban itu sahih. Naam. Wa fi at taqafayati taqafiyat وفي ثق ثقفيات من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من كان قبلكم لبس بردين فتب فتبختر فتب فتبختر فيهما فتبختر فتبختر فيهما فنف فنظر, فنظر الله إليه من فوق من فوقين من فوقين من فوق, من فوق, من فوق فمقتاه فمقتاه فم فم فمقتاه فعمر الأرض فع فما... م فما... فعمر الأرض فعمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض فحذر وقائ وقائ الله وعسله في الصحيحين وفي الثقفيات من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هي anna rajulan mimman kana qablakum labisa burdain ada riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang ya tsaqif dari hadis Jabir bin Salim atau bin Sulaim ya semoga Allah meridhoinya bahwasanya ada seorang laki-laki kana qablakum seorang laki-laki ini adalah orang yang datang sebelum kalian umat terdahulu labisa burdain dia memakai dua pakaian Ya, fatahaktarofihi ma maka dia jalan dengan kesombongan dengan pakaian yang mahal ini yang dia miliki dengan pakaian yang mahal tersebut dia jalan dengan pongahnya dengan sombongnya menunjukkan kepada manusia dia yang paling hebat. Ya, fatahaktarofihi ma maka dia berjalan dengan sombongan dengan dua pakaian tersebut. Ya? Ini zaman dahulu. Menyombongkan pakaian, kalau sekarang banyak yang disombongkan orang, ya, menyombongkan mobilnya, ya, ujian naik mobil mewah itu ujian besar, tak semua orang sanggup, ya, menyombongkan handphonenya, bentar-bentar handphonenya tunjukkan semua orang, mana lah, menyombongkan apa yang mereka miliki. Kadang-kadang perempuan menyombongkan emasnya, Tukung emas berjalan, ya berat menggerakkan tangan pun sulit, penuh dengan emas, ya tangannya, rantainya keburatan, subhanallah, ya sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, banyak yang disombongkan manusia, sehingga merendahkan orang lain tak mau menerima kebenaran. Orang ini menyombongkan diri dengan pakaian. Maka Allah melihat, fa Allah ilaihi min fawqi arsyih, famaqata. Allah melihat dari atas arasy, begitu tinggi. Makhluk yang begitu kecil yang begitu sombong di bumi ini. Maka Allah murka kepadanya. Fa marral ardhah fa akhadathu, maka Allah perintahkan bumi untuk menenggelamkannya. Fah watajaljalu fil ardh, maka dia pun masuk terperosok, tenggelam ke dalam perut bumi. Fahdharu Allah, maka hati-hatilah kalian dengan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bahaya sombong ini kadang-kadang tak sengaja sombong itu datang saja dia sombong yang kecantikan sombong macam-macam kekayaan kepintaran ya sombong dengan kerasan saya ini cucu Nabi <laughs> gak tahu dia kita pun cucu Nabi Nabi Adam sombong membinasakan seseorang ya na'an dan wasluh fi matan hadis ini terdapat seperti ini dalam kitab bukhari sahih bukhari muslim na'am wa qala abu bakr ibn abi shaybata haddatsana ubada ubadatu ibn sulaiman abdah ubada ubada abdatu ibn sulaiman an abi hayyan an habibin an habib ibn abi thabit an hasan ibn anna anna hasan ibn thabit Anna Hassan ibn Abi Nabnah Thabit bin Nabi anhu ansyada an sallallahu alaihi wasallam syahidu bi-iznillah anna Muhammadan rasululladhi faqqas samawati min 'uluw wa ana aba yahya wa yahya kilahuma law 'amala fi rabbih mutaqabbalu Abu Bakar bin Abi Shaybah Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu Hayyan dari Habib bin Abi Tsabit, Abu Hasan bin Thabit, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan syair. Ya. Dan dia adalah penyair yang di, yang dibanggakan Nabi yang mulia sallallahu Hasan ini selalu di, diperintahkan Nabi untuk membalas syair-syair orang kafir Quraisy yang menghinakan Islam, melecehkan perempuan-perempuan kaum muslimin dengan bahasa-bahasa kotor. Dia yang membantah berkata Hassan dalam syairnya syahidu biiznillahi anna muhammadan aku bersaksi dengan izin Allah bahwa sya muhammad rasulul ladzi faqa as-samawati min alu dia adalah tuhan dia adalah rasul dari tuhan yang di atas langit sana yang tinggi wa anna abyahya wa yahya qilahu mahbu dan bahwasanya abunya yahya yaitu zakaria dan yahya yahya bin zakaria kedua-duanya lahu amalan fi rabbih mutaqabbalu Ya. Kedua-duanya memiliki amalan ya yang diterima oleh Tuhan Tuhan keduanya. Naam. Wa anna akhul ahqaf idza qama fihim yaqulu bi fihim wa ya'dilu. Wa anna akhul ahqaf dan bahwasanya nabi yang dikirim kepada ya bangsa Ahqaf jika qama fihim yaqulu bi fihim wa ya'dil dhika bidiri tengah-tengah mereka dia berkata tentang Allah dengan perkataan yang lurus perkataan yang adil ya Naam wa fi sahihain min haditsi min haditsi malikin an zayl bin aslama an atain ibni yasarin an yassarin yassarin yassarin an abi saidin al-khudriyi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha yaqulu li ahli aljannati ya ahla aljannati fa yaquluna labbaika rabbuna rabbaikar rabbana wa sa'dika wa sa'dayka wa fi yadika fa hal ruditum fa yaqulun wa ma lana la narda wa qad malam tu'ti ahadan min khalqika fa ala a'tikum afdalu min dhalik afdalu min dhalik fa ya rabb ya rabbi wa ayu shay'in afdalu min dhalik fa yaqul 'alaykum bidwani fala askhatu 'alaykum abada dalam kitab bukhari muslim dari hadis malik dan dari zaid bin aslam beri'ta' min yasar dari Abu Said khudri radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah Sallam: Sesungguhnya Allah di hari kiamat akan berkata kepada penduduk surga: Ya ahla Jannah, wahai penduduk surga, fayakuluh. Nah maka mereka pun menjawab: Labbaika Rabbana wasaadika, kami datang memenuhi seruan panggilmu Tuhan, ya dengan segala macam kebahagiaan, wal khairu fiyadika, dan semua kebaikan itu ada pada kedua tanganmu. Fayakulu maka Allah menjawab hal rodiy apakah kalian telah rela dengan semua yang diberikan kepada kalian di surga ini Fayakuluna maka berkatalah penduduk surga wa malanala narto mengapa tidak rido bagaimana kami tidak rido wahai Tuhan wakat alai tanah malam ma tuh tiada haidan menyalkit engkau telah berikan kepada kami segala sesuatu yang tak berikan kepada makhlukmu yang lain Fayakulu maka Allah berfirman: Ala wa taikum afzal min dhalik Maukah kalimah yang diberikan ini lebih utama daripada semua nikmat yang di surga ini? Fayakuluna ya Rab maka mereka menjawab wahai Tuhan: Wa yushe'in afzal min darik. Apakah lagi yang lebih utama daripada semua nikmat yang diberikan kepada kami di surga ini? Fayakulu maka Allah berkata: Uhihlu alaihum nizwani yang lebih besar daripada semua nikmat materi itu adalah. Aku berikan kepada kalian keriduanku ku Fala askhatu alaikum abadan. Takkan pernah lagi aku murka selama-lamanya kepada kalian. Nikmat itu dibagi dua, nikmat materi. Nikmat yang imateri. Kadang-kadang nikmat imateri lebih dahsyat daripada nikmat materi. Ini ya, kadang-kadang orang mendapatkan nikmat materi tapi tak mendapatkan nikmat imateri. Hidup dalam istana yang megah Ya, dengan segala fases dunia yang mewah ya, Dengan pasangan hidup yang cantik Wah <tuh> Subhanallah Tapi dia tak merasakan semuanya itu nikmat Banyak orang-orang stres dalam istana-istana Banyak orang stres dalam fila-fila ya, Banyak jadi tak sinkron antara zahir dan batin Zahirnya nampaknya dalam kenikmatan Mobil mewah ya, Rumahnya wah Istananya megah ya, Tapi Mereka tak merasakan dalam kenikmatan hidup Makan pun tak nyaman Tak enak, tak selera Tukang becak, satu bakul pun habis Di bantinya, nasi ya, Padahal cuma nasi Dengan sedikit lauk Sementara kawan semua terhidang terzaji Tapi tak ni'mat rasanya Subhanallah Ya Kadang-kadang dia dalam geliman kenikmatan materi Tapi kosong Kenikmatan dalam hatinya kebahagiaan Subhanallah Ya Tak selalu kenikmatan materi itu sesuai dengan kenikmatan dalam dirinya I'matari Im Kadang-kadang semua Dipenuhi oleh Laki-laki ya yang telah menjadikan dia sebagai simpanan dibelikan vila dibelikan segala sesuatu tapi jadi simpanan ya enam orang rumahnya mewah sekali tapi tak ada nikmatnya kenapa simpanan apapun ceritanya simpanan laho akbar ya ada orang-orang yang dalam gelimang kenikmatan imateri im walaupun tak punya materi nyi lebih tinggi itu ini kata Al-Qayyim rahimahullah tentang gurunya Syekhul islam ku lihat dia yang paling sedikit kenikmatan materi yang ada pada dirinya, zahirnya ya yang paling sederhana hidupnya tapi ku tengok dia orang paling bahagia dalam hidupnya di dunia ini sampai-sampai kami kalau takut dengan segala macam ujian petaka musibah yang melanda kami kecut hati ini takut ya kami pun menghibur diri datang ke dia baru melihat wajahnya, mendengar perkataannya hilang semua ketakutan. Allahu Akbar. Iya. Apakah Ibnu Taimiyah ketika dipenjara oleh musuh-musuhnya, apa yang mereka mau buat? Surgaku dalam alamatikku. Mereka penjara akan aku, kesempatan aku berkhulwat dengan Tuhanku. Mereka buang aku, kuanggap sedang bersiah berplesir di jalan Tuhanku. Mereka bunuh aku, kuanggap jalan menuju syahid. Surga ku dalam hatiku. Dia bacakan ayat Fadzuri Babai dalam surah Al Hadid. Dia tertawa melihat orang-orang yang penjarakan di luar zina. Dia dalam jeruji besi. Dia berkata Maka dipisahkanlah mereka dengan jeruji-jeruji. Batinuhu Fi Rahmah. Dalam jeruji tersebut, dalam penjara tersebut penuh dengan rahmat. Wa zahiruhu min qibalihil azab Sementara di luar jurulisana Mereka dalam azab Subhanallah Maka Ibn Qayn menganggap semua harta Yang ada pada kita itu adalah Ghinan safil Harta rendah Selama hati kita tak bahagia Subhanallah Kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan hati Yang tak dimiliki raja-raja Sehingga berkatalah sebagian ulama-ulama ahli ma'arifat, walau ahli al mulukku abanahul muluki. Kalau sekiranya raja-raja tahu, putra-putra raja tahu apa yang kami rasakan dalam hati kami ini berupa kenikmatan yang begitu dahsyatnya. Meniscaya mereka akan rampok dan rampas apa yang kami rasakan tersebut. Sayangnya kebahagiaan tak dapat dirampok dari dalam hati. Harta bisa, kebahagiaan tidak. Subhanallah. Ya. Materi bisa dibeli, kebahagiaan tak dapat dibeli. Ya, sebagai sebagai sebagian orang menganggap kebahagiaan ada pada materi, belum tentu di sana terdapat kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hati kita. Subhanallah. Ya. Jadi Ustaz, kalau gitu udahlah tak usah punya harta, jalan kaki adalah ke mana-mana. Bukan itu maksudnya. Bahaya salah paham nanti antum. Bukan dengan keringat bau-bau dia Kenapa kau? Ustaz bilang tak usah punya materi <laughs> Zuhud Jangan ketika Allah bentangkan kepada antum materi Terimalah Tapi dia hanyalah di tangan saja Tak pusing kali kita dengan materi tersebut Alhamdulillah ya. Tapi hanya di tangan Tak masuk ke hati Tak kita menjadi senang Bangga dengannya, menjadi sombong Lupa dengan amal, saleh, lalai itu mananya, Karena sahabat-sahabat juga mereka pemilik-pemilik dunia Uthman bin Affan Abdurrahman bin Auf Subhanallah Tapi semua bukan di hati mereka Ya inilah namanya Zuhud Ya, Empat <tuh> menit lagi jadi ikhwatul kiram Allah kata Allah, "Maukah kalian ku beritakan, ku berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang kalian dapatkan? Semua kenikmatan di surga itu kenikmatan materi. Dapat berada dari materi. Istana-istana, sungai-sungai. Yang lebih indah daripada itu adalah nikmat il materi apa akan kutumpahkan kepada kalian Rahmatku ku ku kepada kalian kasih sayangku Takkan pernah ku jatuhkan kepada kalian Kemurkaanku selama-lamanya Ini yang lebih indah Subhanallah ya? Ini yang paling dalam Kenikmatan yang takkan dapat Ada duanya Allah rida kepada kita Apa guna seseorang berikan kepada antum Segala sesuatu kenikmatan Tapi dia tak rida kepada antum ya? Karena kebutuhannya Karena kepentingannya kepada antum Semua diberi fasilitas Tapi dia tak rida, tak rela kau dapat dia cabut dia cabut tapi karena mungkin ya ketergantungannya kepada antum dan seterusnya. Tak berani dia, tak ada manfaatnya. Subhanallah. Alqodhir kiram rohmu Demikianlah kajian kita belum juga selesai. Satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar, lima lembar, enam lembar, tujuh lembar, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Oh, enggak, enggak, sikit lagi satu lembar, dua lembar tiga lembar, tiga lembar lagi baru kita pindah insyaAllah ya, tiga lembarnya pun enggak banyak-banyak, minggu depan kita putuskan ini insyaAllah kita akan pindah kepada faslah berikutnya ya, perkataan para sahabat-sahabat nabi, para tabi'in perkataan imam yang empat Allah di atas insyaAllah, kalau masih ada umur kalau anda kata tidak terhalang dengan berbagai macam halangan. Kalau terhalang, sabar saja lantum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.